Але коли через чотири місяці він пішов знову на грабунок, на розбійний напад, покалічив людину, а потім другий сів, Олеся дізналась. Мама, її мама, вирушила за Едиком. Тобто поїхала в те волинське селище, де знаходилась колонія, яку відправили Едика. Коли він здійснив новий злочин, кинула медінститут і влаштувалась прибиральницею. А вже потім санітаркою в тамтешньому дуртомі. Далі у медчастині при колонії. Потім закінчила медочилище і стала медсестрою. А що Едик, як кримінальний авторитет, мав привілей, то регулярно зустрічався з мамою Вітою. Майбутньою мамою Вітою. Ця любов тривала десять років, доки Едик сидів. Бабуся Даздраперма, І чим закінчилося? Наскільки мені відомо, після звільнення він навіть не зайшов попрощатися з тобою. Мама Віта, ти була добре поінформована, бабуся. Він сам розповідав про це сину нашої сусідки, коли вернувся до Києва. «Отже, ти знала, де я знаходилась всі ці руки?» – констатувала мама Віта. «Так», – сказала бабуся, – «я знала, що ти живеш при тій колонії. Ти вмерла для мене». «Мамо, – зоєк мами Віти, – давай не будемо. Поговоримо про те, заради чого ти приїхала». «Зачекайте», – сказала Олеся, – «то мій батько, цей Едик, не афганець, а кримінальний злочинець». Вона відчула, як невидимий обруч стискає її скроні. «Ні», – відповіла мама Віта. У нас з Едуардом не було дітей. Могли бути, але він не захотів. А потім і я. Твій батько зовсім інший чоловік. Ця політінформація дівчинця була зовсім не потрібна, суворо сказала бабуся. Вибач, Олесю, двох дурних бабів. Ти маєш рацію, погодилась мама. Але вона сама захотіла дізнатись правду. Мусили ж ми пояснити Олесі цьому, чому всі ці руки були такими ідіотками. Якби ти знала, якби ти знала... Вона раптом заплакала. Плакала все раніше, голосніше, здригалася від плачу, вся тряслася. Бабуся драперма підвелась, стала гладити доньку по голові. «Олесю», – мама повернулась до дочки, – «ми, ми далі граємо свою гру». Мама Віта хлипала. «Не так було, не так. Коли він...» Едуард вернувся до Києва. «Мама, твоя бабуся приїхала за мною». «А доти вона знала, де я. Ми листувались, і вона приїхала». То була не я, сказала бабуся. А що буде далі, подумала Олеся. І яка ще гра тепер? Про що вони? Обіта на дитинство плевло, посміхалося, цвіло, легке, світле, радісне, приємне, наче сонечко, яке цілувало її кожен ранок у щічку. Іноді раніше за маму, іноді пізніше, але мусили поцілувати обоє, сонце і мама. Мама сама вдалась схожою на сонце, ледь-ледь. Помітиш, лиш добре подивившись, поцяткована ластовинням, до того ж завжди привітна. Вона посміхалася, ніколи не кричала на донечку, турбувалася, аби її маленьке чадо і велика величезна радість були доглянута, здоровенька, вчасно нагодована. Коли, не дай Боже, Віточка хворіла, мама знала, що робити, адже працювала медсестрою в дитячій поліквініці. До того ж, серед численних дивізів маминого життя, чи не найулюбленішим був «не панікувати». Пізніше, коли Віта підросте, від маминої подруги дізнається, що мама спеціально перевелася зі звичайної дорослої поліклініки в дитячу, аби набути більше знань, як рятувати дочку від тої чи іншої хвороби. Від простих застуд та інфекцій до коклюшу, кору, віспи, на які хворіли діти. Оскільки зарплата медсестри була невелика, мама підрядилась дітям заможних батьків, котрі не хотіли вести чи вести своїх малюків на процедури, робити вдома уколи, правильно накладати компреси, а старшим – баночки. Вона сама виготовляла ліки на травах, які продавала за помірну ціну. До всього найнялася прибиральницею на півставки, словом крутилася, як білка в колесі, за словами маминої подруги і все заради тебе, Віточко. Коли ж Віті виповнилось 10 років, мама Даза, як скорочено називали її та ж подруга рішуче сказала: "Ти ростеш, Вітусю, незабаром станеш підлітком, а там і справжньою дівчиною красунею У тебе повинна бути своя кімната". Зі своїм життям і маленькими таємницями. Оскільки для медсестри більшої квартири не передбачалося, вона виміняла однокімнатну, майже в самісінькому центрі Києва на двокімнатну в новому мікрорайоні, який тільки тільки починав розбудовуватися. Та ж мамина подруга скаже те, що Віта й сама підозрювала. Мама да замала, як для медсестри, потужний інтелект, гарні смаки і до літератури, і до музики, і до живопису стати чимось більшим, скажімо, лікарем а для цього треба було закінчити медінститут, завадила наявність доньки – її, Віти. І Віта відчувала вдячність за цю жертву, та водночас докір самі собі, що вона, мов ставала на маминому шляху. Пізніше, вже дорослішою, вона зрозуміє, що докори її сумління виростають із надто правильно заразково-ідеалістичного виховання, яке йшло від мами – мама, мама Даза. Вона нічого не нав'язувала доньці, принаймні грубо, але тактовно і наполегливо формувала її смаки. І виразним жестом, докірливою інтонацією, ненав'язливою, моби, між іншим, бесідою-лекцією, чому треба чинити чи казати так, а не інакше, давала зрозуміти, що донька чинить не так, відчувати докір того ж сумління за не такий вчинок. Пізніше Віта каже собі, докорів було багато, надто багато. До головного маминого лозунгу «Не панікувати», тулилися, мов би шикувалися в струнку шеренгу й інші. Усе в житті має свої закони і правила. Гарний смак робить людину духовно багатою. Роби тільки добрі вчинки. Перш ніж щось вчинити, подумай. Не роби прикрощі нікому. Найбільше покарання – твоє сумління. Якось Олесі після чергового делікатного морального уроку здалося, що ці слова складаються у дивну навіть не мозаїку, а просто мішанину і вигукують самі себе, утворюючи геть абсурдні речення. Вона засоромилась, а потім почала переставляти ті слова по-своєму. Виходило, щось таке. Усе в житті робить людину духовно багатою. Закони і правила – тільки добрі вчинки. Подумай і не роби. Найбільш покарання – гарний смак. Роби – твоє сумління. І найабсурдніше прикрощі – прикрощі твоє сумління. Але чогось саме воно прив'язалось, наче реп'ях. Можливо, її підсвідомий бунт проти. Надто великої правильності і моральності мами так би лишився бунтом у підсвідомості адже мама нічого поганого дочці не бажала, не тисла, не кричала. Світ отримав би ще одну правильну високоморальну, ну трішки дрішки за нудну людину. Навіть у школі вона дедалі частіше повторювала мамині слова, оцінювала інших за маминими критеріями усе було б інакше.